Перша книга. Хронік. Розділ двадцять дев'ятий. І мовив цар Давид до всієї громади. Соломон, син мій, що його одного вибрав Бог, ще молодий, слабкий хлопчина, а діло це велике бо йдеться про палац не для людини, а для Господа Бога. Що було в мене сили, наготував я для дому Бога мого. Золота на золотий посуд, срібла на срібний посуд, міді на мідний, заліза на залізний, дерева на дерев'яний, ониксового каміння, вставного каміння, малахіту, смугнастого каміння і всякого дорогоцінного каміння та силу мармуру. До того, в моїй любові до дому Бога мого є ще в мене власний скарб золота і срібла, і його я даю на дім Бога мого, окрім усього того, що я приготував для святого дому. Три тисячі талантів золота, золота офірського, та сім тисяч талантів щирого срібла на облицювання стін у домах, щоб було золоте те, що має бути золотим, і срібне, що має бути срібним, і на всілякі вироби мистецьких рук. А тепер, чи не схоче ще хтось жертвувати добровільно для Господа? І почали жертвувати добровільно голови над родинами, начальники над колінами Ізраїля, тисячники, сотники і високі царські службовці. Дали вони на будову Дому Божого золота 5 тисяч талантів та 10 тисяч даріїв, срібла 10 тисяч талантів, міді 18 тисяч талантів, а заліза 100 тисяч Талантів. У кого було дорогоцінне каміння, той віддав його до скарбниці Дому Господнього на руки Єхієла Гершонія. І радів народ, що вони розщедрились, бо жертвували вони Господові від щирого серця, і цар Давид теж був вельми врадуваний. Тоді Давид... Благословив Господа перед усією громадою. Давид промовив. Благословен, о Господи, Боже Ізраїля, Батька нашого, повіки вічні. Твоя, о Господи, велич, сила, слава, вічність і пишнота, бо все, що на небі і на землі, Твоє. Тобі, о Господи, належить царство. Ти вищий над усе, як владика. Багатство і слава від Тебе. Ти усім володієш. У Твоїй руці сила і могутність. У Твоїй руці зробити кожного великим, сильним. Тому, о Боже наш, тепер ми Тебе прославляємо і хвалимо Твоє преславне ім'я. Бо хто я і хто народ мій, що ми удостоїлися таких щедрих дарів? Усе бо від тебе і з твоєї руки те, що ми тобі дали. Ми бо чужинці і приходні перед тобою, як і всі батьки наші. Неначе тінь життя наше на землі, і нічого сталого немає. Господи, Боже наш, Усі оці достатки, що ми наготували для будови Дому Твоєму, Твоєму святому імені, воно з Твоєї руки, і усе Твоє. Знаю, Боже мій, що Ти вивідуєш серце і щирість любиш. Я від щирого серця пожертвував усе це, а тепер бачу, що й народ Твій, що оце тут, радо жертвує Тобі. Господи, Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля, батьків наших, збережи до віку цю добру настанову в серці Твого народу і спрямуй їхнє серце до Тебе. А Соломонові, моєму синові, дай серце праве, щоб пильнував Твої заповіді, Твої накази і Твої постанови, та щоб зробив усе і збудував палац, що для нього я все приготував. Потім Давид сказав до громади, «Славте Господа, Бога вашого!» І вся громада славила Господа, Бога батьків своїх, і припала та поклонилась Господові і цареві. І принесли Господові жертви, а другого дня принесли палення Господові. «Тисячу бичків, тисячу баранів, тисячу ягнят з їхніми ливними жертвами, і безліч жертв за всього Ізраїля. І вони їли та пили перед Господом того дня з великими радощами, і вдруге окликнули царем Соломона, Давидового сина, та й помазали його в ім'я Господнє на князя, а цадока – на священника». І сів Соломон на Господньому престолі як цар замість Давида, свого батька, і щастило йому, і весь Ізраїль корився йому. Всі князі, всі вельможі і усі сини царя Давида піддались цареві Соломонові. Господь звеличив вельми Соломона перед очима Ізраїля і дав йому славу царства» якої не мав перед ним ні один цар в Ізраїлі. Отак Давид, син Єсея, царював над Ізраїлем. Часу царювання його над Ізраїлем було 40 років. У Хевроні царював він 7 років, а в Єрусалимі царював 33 роки. І помер у щасливій старості, нажившись на світі в багатстві і славі, а Соломон, син його, став царем замість нього. Дії царя Давида від перших до останніх записані в записах ведющого Самуїла, в записках пророка Натана і у записах видючого Гада, а так само все його царювання і усі його подвиги і пригоди, що трапились були з ним, з Ізраїлем таз усима царствами в инших краях».